Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun xalla xalalu atë falënderojmë për i ti falë dhe udhëzime kërkojmë sallavatet salamat përshëndetjet më të mira të pandërprerë mbi njeriu më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira dn ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar vëzër të praneshëm gjëmatli, fillimisht të lusim Zotin e Madhë Gjelle Gjelalu, që Allahu Subhanehu e Tjala, agjerimet e ditve të kaluara, Allahu t'i këtë bëgë kabul për i neve, e ditët që nga kangel, Allahu t'na eruan shëndetin, imanin, zellin, motivin, që të vazhdojmë me agjerime, me të ravime, me namaznate, me lutje, e kështu marad, dhe të kurorzojmë këtë Ramazan me falje të gjunaheve tona. Do të vazhdojmë me lehen e Zotit subhanahu wa t'yala që të flasim për njërzorën Muhammed sallallahu aleyhi sallam për halët dhe gjendjet e ti si njëri si pengamber njëri si kur që tha Allahu subhanahu wa t'yala i dërguar i Zotit edhe njëri Muhammed aleyhi sallatës salam si kur që gëzohoj si kur që përmendëm se qka e gëzon të Muhammedin aleyhi sallatës salam si qdo njëri tjetër me natyr të pastër me natyr mesatare çë e ka krijuar Allahu xhellahu xhelalu pejgamberi jonë alayhisalatu sallam edhe mrzitej. Andaj sot flasim e me lejen Allahu xhellahu xelala se çfarë mrziste pejgamberin alayhisalatu sallam. Çka e, e pikllonte atë? Por çka shkaktonte diçka që pejgamberi alayhisalatu sallam pa saojtë të, të pikllohej. Pejgamberi jonë alayhisalatu sallam ka kaqin ndër njerëzit që më shumë di ka pas brenga për njerëzit. Muhamedi (salallahu alaihi wasallam) ka shkuar aq lart me mrzinë dhe me pikëllim derisa ka intervënuar Allahu me shpalje, me po ka i zelulla me shpallje me Kur'an që ta zbaut mrzinën e Muhamedit (salallahu alaihi wasallam). Mirpo asnjëherë nuk u shmërzit për vetin e vet, sepse ai ka qenë zgjedhur i Zotit, gjunahet i ka pasë të falta, ka qenë xhenetli i Zotit qysh në tokë. Andaj Zoti Jon te bareke u teala e kishte bardhë që krijt brengën ta ket për të gjithë. Ai kishte borxë që këtë të mërzit ti kët për të tjerat. Pra ai është mërzit edhe për neve që s'na ka pa, e lërë më për ata të cilat ka jetuar, ka jetuar me ta. Por këtë ashyë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte diçka se të mërzitej për vetin e vet, por mërziti kishte për umetin e tina. Por këtë ashyë në ditën e Kiametit është i vetmi njerëzi, nuk ka tjetër njerëzi, vetmi njerëzi i cili nuk e këshyr punën e vet. Krejt pe ngombard e këshyrin punën e vet krejt njërzimi e këshirë punën e vetë, dërsa Muhamedi a.s. dhe thot, umë me ti, umë me ti, o zot, shpëtoje umë me ti në temë, shpëtoje popullin të temë që më kanë besuar, më kanë besuar mua. Për këta sy e sot do të uh, shojmë disan nga skena dhe fragmente dhe fotografim nga mërzia e Muhamedi s.a.ll. Thotë Allahu të bare kjo e tjala, duke përmendur mërzim, Si diqka e larguar prej banorëve të gjënetit Thotë Allahu të bare kjo e tjara Në surën fatir Elhamdulillahi lëdhi edhebe anë elhezen Inna rabbena le ghafurun shekur Thotë Allahu gjelë gjelaluhu Do të thonë banorë të gjënetit Allahu nabohë për gjënetlive Do të thonë banorë të gjënetit Falëndërimët janë vetëm për Allahun I cili në gjënet në e larguj mërzijën Në gjennet në e lërgoj mërzien Pra njëra nga begatit e banorët e gjennetit cilë a nuk mërzitën Kanë dhënë komentatorët Pasanik i maj madhë ndunja Ska mundësi me egzue pasanik lëkin e vetë Pasurin e vetë, bo lëkin e vetë Për shparasuje nga se ka planë mërzia Dhe Murzia ia ja prish njeriu të këtë terzijën. Ia ja prish harmoninë Murzia. Ti vesh kula kujton një ditë prej ditëve që do të vdesësh këtë Murzit. Një ditë do të vdit, një ditë prej ditëve smuhesh këtë Murzit, ekso marrat. Për këtë arsye kjo dhunja është vendi i Murzijës, ndërsa ahireti është vendi Gjilvara, gjenetit, i Murzijës, për banorët e xhenetit. Ndërsa banorët e xhallit do të mrzitin. Të dhallahu jelwala do thon banorët e xhenetit, Zoti jonësh shumë falës dhe falëndëruës, falës dhe falëndëruës. Gjithashtu Allah o جل و علا ka vërtetuar mërzinë e pejgamberit tonë Alayhis sallam në Kur'an. Fadallahu tebaraka we teala surën Al-An'am, fad qad na'lamu innehu la yahzunuk alladhi yaqulun. Fadallahu jallahu anë di Muhammad se ti po të mërzit fjalat e njerëzve. Kur i kanë thënë pejgamberit Alayhis sallam ti sje pejgamber, ti sje njeriu i cili të ka dërguar Allahu, ai u shmërzit. Dheri sa ata i kanë thanë, loj loj fjarë, i kanë thanë, nuk je normal, je i smut për gjenve, ki je i bom se hire, je i qmendur, e kështu më rrallë, dhe kjo e ka mërzit për nga mberin sallallahu a.s. Fe innehum laju ke dhibuunek, thotë Allahu gjelë gjelalu, sepse ata që ka thonë tisje për nga mber, ata se dhe thonë tyje. Ata e din që të je për nga mber, por ata me Allah unë kanë problemë. ولكن الظالمين بايات الله يجحدون اتم الله ان انتسitie pra pejgamberin ali sallallahu alaihi wasallam kreet edhe ata cike kan besuar ata s'ka si kan besue kan dithe ço pejgamber s'ka njeriu qe nuk e din se muhamed ali sallallahu alaihi wasallam es njeriu maj mir qe e ka kriju allahu jalla jalaluhu na na dunja per kete asuje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kishte shum prej pjesve te jetesvat ku morzitej Qëka e bandë të më mërëzit atë që Allahu ja ka përmen në Kur'an dhe da shojnë tash me lejnë Allahu të bareke, të bareke vë tjala? Pe nga meritë të onë sallallalli sallem ish, ishte shkaktuar njëherë një, një mërëzit të madhe ndër prerja e shpaljës. Pas jërë Gjibreili në shpevë dhe i tha ikra bismi rabbi ke ledi khalëk, ledzon me emën e zotit tani si li ka kryuar, pas kësajna ishte ndër prerja e shpaljës. Ishte ndërprej e shpalje për disa, për disa muaj Dhe kjo e ka mërzit shumë për nga merin Sallallahu alaihi Tregon Aisha radiallahu anha Rruja për nga merit alaihi sallatës selam Thot, gjëja e parë që fillojt e për nga merit alaihi sallatës selam Për shpaljes Ishte andrat e mira Andrat e mira Andaj nuk shifte Pos andrat të qarta Si kur mëngjesi i qarta Pastaj filloj me nejtë vetë në shpejlë Dere se i erë dhe Gjibraili Me atës qka I asë briti Ikrabismi rabbi ke ledhi khalak Dere se e dini ju tha Unë zdi me ledzue I tha ledzo zdi me ledzue Dhe pastaj i tha Ikrabismi rabbi ke ledhi khalak Ledzo me emrin e Zotit E Zotit tanë Pastaj Pas kësa ojna Gjibraili nuk erë mo Dhe dit ma zdite umërzitë Umërzitë të shumë Shum. Se nisi ditë qka o dhe unalë Nisin i punë madhe dhe u ndal. Dhe kjo e ka vë Allahu gjë me ursi, që ta përgatit pejgamberin për Alayhisel salam se ti aneski më mor bardhën, ti aneski më ngarkuhe. Për këtë arsye, sot Aisha Radiyallahu anha u ndal shpalla dhe u mërzit shumë pejgamberi Alayhisel salam. U mërzit shumë pejgamberi Alayhisel salam dhe për çfarë u mërzit? Nga frika që mos të ndalet pejgamberia. Përsai tha ikra bismi rabbikalladhi khalaq. Le zomaim ne zoti tan, i cili si ka kriju, pasaj u ndal. Dhe dit pas dite vetë më shtoi mërzia. Thon dietarrit, thon El Ismailiu, thot, kjo ka thënë nga përgatitjet e Zotit për pejgamberin ton sal sallallahu alajhi wasallam, që ti hidhësh shpallja dhe pasaj ndalet. Që ti fillosh shpallja dhe pasaj të të ndalet. Që të kalitët çfar, që, që të kalitët që muslimi të marr peciullit. Nga se përshemu kanë me arë njërë zi kanë me thonë Ajde t'i kanë zonë a neve, çka thotë zoti për këtë punë Dhe njeri ju për nga nati dhe çka thotë Donë me dhanë për gjizën me njëherë Dhe pengamena pe e serat dhe se Allahu e mësoj pinë fillim dale, Nuk dijen shpallja kur do të ti Po kur ta zbresim na Për këtë asyje, pengamela i salatës selam, u mërzit qëfarë, u mërzit më spëndalet kjo punë. Thotë El Ismailiu, Thotë, Allahu Gjellola e kishte kalit, dhe, servit, dhe e kishte sërvit, dhe e kishte ushtruar, pengamberin a le i salatës selam, që edhe pse i tha, ti do t'jesh pengamber, pas ta janë ndërprejë. Për shfarë asyje, që fillon pengameles samë të mendonë shumë për këtë punë, dhe të lidhët për këtë punë. Pra, sikur kur Çë kime fitu diçka shumë apo kime arri diçka shumë dhe po në moment ia ndal. Po çka ia ndal çë ta shih poshtë apeli kime ka të punë ajo. E Allahu xhale ja nisi shpalljen pejgamberit alayhis salam çë tani kith tash fazë mërzije. Pra një herë Jibraili elipi Muamedin selam. Tani tani Muamediun pelipi pe Jibraile. Pse s'po vjen? Nuk pse nuk po vjen aksomë radh? Foth aq radiallahu anha dhe u mërzit me mërzit të madhe. Dhe u mërzit, me mërzit të madhe Thot e Ismaili ju, thot Dhe ketë kjo ishte qëfar Nga friga që mos përndër pritet Një qështje e madhe Cila filloj Edhe më nuk përseritet Adhe për nësëm, mërzit e për qëfar Mërzit e se ndoshta filloj shpalja E më nuk vjen Dhe kjo dhe zërë kanë thonë djetarët Sepse për nga mërë a.s. Ka qenj njeri i cili kam vizitur tek Ajbrenga. Për këtë arsye thot Ajsha radiallahu anha se Aj filloi me ne në shpellë vetë, vetë. Nuk i pëlqejnë atë çka bën populli vetë. Nuk i pëlqejnë teputat, nuk i pëlqejnë allakit, nuk i pëlqejnë muzika, nuk i pëlqejnë degradim, të ignoranca, do ki pëlqejnte derisa nga kjo breng e madhe Allah e kishte përgatitur çajtet pejgamber. Për dhe nxjerrë sikur që thaa Allahu xhel gjele, xhel gjele, xhelaluhu, ti nxjerrësh popullin tan nga arsirat në dritë. Nga arsirat në në dritë. Degon Gjaviri, radhjallahu anë, thotë, për nga meri jonë, sallallahu alai sallam, i ka të reguar sahabeve për periudën kërë ndalë shpavja. Thotë, deri sa isha duke ecë, po e dëgjoj një zanë për i qili, dhe e ngrita shikimin nga qili, dhe po e shof me lekun i qili më ardhë në shpelën hira ishte ullur në një karike të madhe me shillës dhe tokës. Gjibraili, a.s. Thotë, faruib du bihi. Thotë, dhe u frigova shumë. Dhe u frigova shumë dhe jam këthije të gruja jeme, të familia jeme duke thanë zembiluni, zembiluni. Më lomni se më kanë kap e, thotë. Nga pa mjënë madhe që e ka pa Për Gjivrajlit a.s. Andaj për nga mjërë a.s. E pritë të mjarë Gjivrajlit Kërka arë për ziti U ka frigu shumë Dhe i risa Allahu qëllu ala Këtë fjalë Zem miluni Zem miluni Ja ka parmej në Kur'an Dhe i ka thënë Allahu qëllu qëllu, qëllu Ja ejuhel muddethir Kunfe endhir I ka thënë Allahu qëllu O ti cili jem bulu Jem bulu me Me jorgan nga friga Qëtë ka ka prej pamise me lekut Kumë fe endhir Ta shquse mojë e pengamber Qërtoj e popullin tanë Djetarës për kanë thanë Këtën ka than, kjo ka qenë nisma e Shpalës për zdytit e pengamberi jonë Salallahu alihi Salallahu alaihi sallam Dhe gjithashtu dhe djetarë kanë thanë në këtë Hadith se shpalëja është e randë Shpalëja është e randë Pengamberi jonë sallallahu alaihi sallam Ka qenë një rifuqishëm Njeri azgan, njeri trim, sa tu t'as njëherë, mi po balafacimi melek o kitë diqka tjetër. Andaj shumë për e njëzve, sa do të që të forë që t'jenë, me melek s'munësh m'ja me dalë. Me melek s'munësh m'ja dalë, me adal. me lache s'munësh m'ja dalë. Për këtë asyjë, u eze kur kanë folë, djetarët për melekul motim, për... Me le asë një cilët i merë shpirtat Allah në mundësovë që më në e morë me të lejt dhe me kadal dhe me kolaj lëk Këse është moment të ra Kanë thënë disa vre djetarve Vecë sa të ashove njeri me le kulmotin des Pipamjës të ryshtushme shka, shka i parasitet aj Vecë sa të ashove des pastaj ash procedura që meleku janë nxjerr shpirtin prej trupit allahuna musulf që me dal me iman ya rabbal alamin paramendo pa beozam kur e ka paç jibrailin oth furuibtu kit kibur i madh që thot aliu radhiyallahu an ska pa sini jam matrimse matrimse beigambed ali sallallahu alaihi wasalam arabot kan dhan për aliun radhiyallahu an kan dhan ska pa sini jon njeri që si lviz çerpiku pi, pi, pi, pi friqe aliu radhiu o ka njëri i cili Kudo që e kënë zer, i të që i ka po, qërpiku i të që i ka lëviz, as dora, as kur gjohë, qashtrimu kanë. Qikitrimi, ka than për pengamën sënam, s'kompa njeri ma të trim se pengamere, ale i salat dhe salat. Mirë po, qikitrimi, cilja nëmër një në listën e trimave, kër e ka po Gjibrailin, ka than në grës vetë më lomë se e thëm kanë ka prej trishtimit. Përsa Ballavsin në botën tjetër, ballabashkimi me melakët, melakat, o shkej diçka, ke diçka e natyrës së jashtëzakonshme për për botën se ne ne jetojmë. Përkëta se udhëzoi pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, a ishte mërzitur për ndërprerjen e shpalljes dhe Allahu xhejelaluala e bëri që kjo të jetë një lloj ushtrimi dhe një lloj përgatitje që kultivën e shpalljes tani mo të jetë të jetë më i kalitur se çfar çfarë e përret, gjithashtu tëtë e salihiju urtsia e ndërprerjes së shpaljes me ndër cilën u mërzit pengamber a.s. cila ishte që ti largohet trishtimi i madhë pra aje pa një skend shumë të madhe ta një Allah u sikur i tha ta shë pushopark ta një pushopark, pra të do të vinë a ba, nëse njëri u vëzër përshimu kur shëf me në kështu, nëse njëri u vëzër Allahu jepë, vazhdimishe smunë, vazhdimishe për qënë gripë, e qënë gripë, për qënë më dhjadë, nëse nuk për qënë njëri pak, e më shnosh, më smjarë, më njerë gripë i tjetër, nëse vjenë më njerë, më njerë, e më jutë ketë, e më jutë ketë, një po qëfarë banë, nëse e merë nga dhe gada, për qënë më njerë në vjetë, njerë në gjash mujë, o shë majlë e li, pra... Mesmujës ndërrin shëndeti, mesmujës do rin shëndeti. Çfar çfarë bën? Besim dalli pushon. Paramendonë por çemult i shkon, çi shlojn disa brinjë, a ah, sigurt i shkon tankon Ramazan. Po su ne vajn atë. Nesmujë nuk e bajnë. 30 ditë janë Allahu jot ayyamun ma'dudat, ditë të numëruara. Wallahi po baskan dimë të mujj, i shkon objekt dezertimi njerëzve. 12 mujj, çdo ditë me aghurua, çdo ditë me taravi, njerëz i kishim të thonë, hajt kontroloni near çkë, hapuni me ajo. Shka mundësi se në këshin bajt Mërëpër Më Allah u gjitha e dinë me rahmetin e vetë Qa e ka po të rëdhë ditë të durushme Dhe të përmalume Në një modë të mujë tjera E prajësim që, që këtë Ramazan Për këta syje, thot e salihiju Thot urësia ishte Që nga friga që e patë në goditin e par Allah u sikuri tha Ta një pusho pak Prap dhëtë kthej hemina Prap dhëtë kthej hemina Thot që ti bëhet pejgamberit alayhi salatu sallam edhe një pushim edhe një mallëngjim. Pra ti ke mëlip tash vet, ke mëlip tash vet takimin me Jibrahilin alayhi salatu alayhi salatu sallam. A do të dëshojë të kanë or hadithet nga Sahih Buhari, nga Imam Az-Zuhriu se pejgamberi alayhi salatu sallam ka shkuar prap në shpellë dhe ka gju shpellën, ka hipën kodrën, ka gju kodrën, pse nuk po vjen Jibrahile? Dhe këdoz argumenton çfarë se pejgamberi Alayhi salaatu sallam nuk e ka bëu pejgamberin e vet. Allahu ja ka dhënë po Hazrat. Allahu, sikur që disa njerëz të thojnë orientalista kështu më radh, dalin në punë misione dhe thonë pejgamberi Muhamedi sahabo konsum i mëchëm, edhe ka dashur mi nxjer njerëzit pi asaj të keqës që i ka pa arabët, tu menut tu menut tu menu o qapo pejgamber. Apo, ajëna e këtyna thonë, meno ti edhe banu pejgamber. Ale meno ti shom na, ne meno, meno, meno banu pejgamber. Hyajde pengon sa më kapruçet Kur'an, Pri An Sallallahu Alejhi Velajel. Hyajde ne s'a të të çu të mëno, emeno, emeno, apo ku po t'el. Po na bëj shofmë. Njerëzi na gjenën por mënish pa. Shiko ani pse më kinë zot. Shikoni për shembull Japanat. Atë janë inteligjent, njerëzi që që kanë mençuri të madhe. Mençuria atër ku i ka çu material, mençuria atër ku i ka çu teknologji. Pse nuk i çojmë mençuria që 5000 vjet ata bashk, me thonë diçka. Am tavojnë Ramadan. Falmi në mazë, t'japin zë qatë, t'baj në haqë, pëse si qojë menquria? Se se vëzër, menquria, sa të e mave që është, nëse zvjen drita, Allahot nuk shë. Sa dosini me t'punu mirë, në tërë nuk shë kur gjohë? Njëni do të pëshimu, si ti ka mune shumë prehë, su m'hikë më kur gjohë? Po, ama, kjo është përshka ku i dilë e që delë, që ti me nxerë në natën, me i morë këtë njërzit nimi veta në tërë, në Në mivetan tarsh kajojn kur gjoh. Ama kur del drita, atar shojin. Për këtë arsye vlezë shpallja drita Allahut. Shpallja drita Allahut. Ama të verbërit nuk e shohin. Të verbërit nuk e shohin. Për këtë arsye vlezë mrzia që e kishte pejgamberi Ram dhe ajo çka e mrzishte ishte ndërprerja e shpalljes. Ndërprerja e e shpalljes. Gjithashtu vlezë pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam mrzite për çfarë kur nuk e pranonin te fen popullit vet. Shumosh hmm! mrzit pe pyengamelin Allahu salla dhe selam pse populli nuk po e pranon tein. Nga mrzia e madhe edhe lëndohe shpirtërisht derisa Allahu disa disa prja, jetë, meshpali, Yuh.. i qe intervendonte çdo disën disa prej ajete intervendonte me shpallë o Muhammed kadale. Kadale muese kemë shkatrur vetëm për kësaj mrzie pse populli jot nuk e nuk e pranon islamin. Tregon Aisha radiallahu anha thotë, anjërit biditë e pyeta peygamelin Allahu salla dhe selam, dhe i thash o i dërguri Allahu. Cila ka thënë dita Më e pështira e jotja A ka dhe një pështirë Ma ditë ma, ma, ma, dit ma fësirë sa lufta e uhudit Në luftën e uhudit Për nga meri sëlam ka qenë duke u vra E nga në temit E kanë rëthua Edhe i kanë mshu me shpatat të mdoja Dersë e kanë thri dhamdë Mirë për po sahabët e më sëlam kanë arrit Me lejnë Allah u gjilal që me embroj Për nga meri sëllë Allah a.s. Dhe ajë që ka menu që që që dita me heran Që e ka përjetu Për nga mer Ma të fështirë se u hudit që ka e ke përjetu, i ka thonë për jështë po. Thotë, kam takuar nga popli jotë, alama të ranë se ditë e u hudit. Ka thonë, një ditë për i ditëve, Shkova edhe i thash ibn Abdi Kulelit, i thash, a kam mundësi me mdihmu ta të qojnë në vendë mesajin e Allahot? Thotë dhe më thajë joë. Nuk i ka një mu pëngamberi sallallahu a.s. Va enë me hëmumun Dhe dhe unë mërzita shumë Se kur kush nuk pon ndihman Me e përqu e mesajin e Allahu gjele gjele allu. Dhe zë shikojo këtë brengt pëngamberi sallam Pas të e Allahu e boni me, me umetin matë madh Me numrin matë madh ndunja Pëngamberi sallallahu a.s. Dhe zërë është pëngamberi me numrin matë madh ndunja pse e ka kriju Allahu ademin derën kiamet s'ka njeri që ka më pas pasus më shumë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu nabiu omej tetati ya rabbel alamin ne arrin xhalle në nën flamurin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka vëzë një privilegj se më çën ummeti i këtij njerit madh ne ende nuk e kemi kuptuar ummeti kuina jena ummeti kuina jena shikoni vëzë njerzit krijohen me krijetarë të tjerë me ministrat të tjerë me shefat të tjerë e një oflot art e një ofket Dërko që ne si muslima vëzër E kemi njeri matë mirë Fëtir toë kështë ka kryu Allahu që lë ala Edhe është Muhammedi sallallahu alaihi Vë sellem Thot dola dhe me refuzoj Dhe u mërzita shumë Thot dhe ashtu i mërzitur Thot nuk e dhia ka jam të shkua Nuk e dhia ka, ka jam Ka jam të shkua Thot vetëm kër e ku mpa vetën Bi kërni thë alit Në një prej, prej kodrave të, të, të mekës Thot e ku mgrit kokën e ngrit kokën dhe shoh një rre, një mjegull po mban hije, një mjegull po mban hije. Thotë e ngri ta kokën e pau Jibrailin. E pau Jibrailin. Fat dhe mthiri dhe më tha: "O Muhammed, Allahu e ka dëgjuë përgjigjen e popullit tënd. E ka dëgjuar refuzimin e popullit tënd." Allahu jalljalalu gjele e ka dëgjuar atë çka të kan thënë populli jot për mërziën çka ta ka shtaktue populli jot. Thot Allahu e ka dërguar tash me mua një melek, meleku i kodrave. Meleku i kodrave që ta urdhërosh me çka dushti. Çka vëzë? Allahu jega për u melekun e kodrave. Ka thënë Allahu e ka dëgjuar mërziën ta. Fol thu ju meleku të kodrave çka dush. Thot, dhe më thiri me leku i kodrave Më dha selam edhe më tha O Muhammed, Allahu e ka dëgju e fjallu në popullit tanë Allahu e ka dëgju përgjigjen e popullit tanë Unë jam me leku i kodrave Allahu më ka dërguar të këti Që të më urdhrosh me qka të duash Nëse do, i marrë këto di kodra edhe i baj bashk Edhe i shtik të kitë njerëzit më nejna Shikove zër, me e pasu në ti që këtë mundësi Me të arë ti me lekoj kodrave me tëanë, ku shkë ka nërvozovëve, va? A ti bajnë bashkë? Me e pasë, për shembo. Me e pasë, dhe dhe zë, që kërë shembo, sot bota ka botë bërthamore. Me një dugme, me një pulë, shkonë në lunjaja. Një piesë e madhe shkonë. Me e pasë i si qatë dugme në telefonë, a e trusë, ku të nërvozovështë. A e trusë. Ku shkë në në nëvoza, va? dhe ban zullom dikush, të shtkel dikush, të çad dikush e kështu me radhë. Do të thotë këtë mundsi e ka pas Peygambëri Allahu salla llahu alaihi wasallam. Ka lanur ia meleku i kodra, fol injiti bashkë atë mosian këta. Tha Peygambëri Allahu salla llahu alaihi wasallam, tha tha transmetuosi, tha Peygambëri Allahu salla llahu alaihi wasallam, jo. Jo që vëzër këtë rahmet për nga mesam jo nuk, nuk du me e bo këta tha, unë shpresoj nga Allahu Gjelalu, që nga kurizi i këtëre njërzve që për më refuzojnë muhe, Allahu menzir musliman që Allah e cibu në shirk shiko që ka thonë për nga mesam ka thonë jo që tosh ka janë të më refuzu tash, e janë të më shah e janë të më godit, ka thonë shpresoj që në kuriz këtënve në farën e këtëre Allahu menzir musliman që Allah nuk kanë në më sh Analazë shiko, dhe kjo ka ndodhur. Dhe në ketë këta njerëz që janë bërë muslimanë më vonë, dhe nga këta baballarët e këtyre, kanë dalë muslimanë që janë bërë do stat pejgamberi e selam, tabiin, muslimanët e kanë nxjerr, e kanë nxjerr dunjanë nga ardhsira në, në drejt. Për këtë ashy pejgamberi jon sallallahu alejhi selam ishte i mërzitur për çfarë? Çka e mërzitte? A shikon janë i pëlqeve për çka mërzitet. Shiko mërzinë e këtij dhe shiko i mërzijat tona. Mërzitmi për parë, Mërzimi për duqan Shkon të e shenjeri bërshim më thut t'i ka dek dikush T'i shkon t'i t'i qut Aja ka boftirën që ku me pas, pas bdhek këtë familja Edhe më fund qka se mga fitu bitkojnë O kjo problemë Allah se për... Ti... Të... Me për shimu, për madhe, kajt, mërzit, dhe ona edhe madh ngushllohet. Për shembull, për diçka më të madhe, ti kur ta kshifsh për shkak ato kujt, për shkak ato mërzit se nuk ka fituar dot dinar. Do dinar, ndërkohë që brenga e këtij njeriu, i cili e ka thënë, brenga mosëm ka thënë se njerëzit nuk bëhen musliman. A brengosim nave sepse njerëzit nuk ka xhorojnë. A brengosim sepse njerëzit nuk falin namaz. A brengosim sepse njerëzit dalin të zhveshur. Dalin pa cip, dalin pa ndet dhe e prishin rendin. Allahu e ka thënë në Kur'an, mos e prishin rendin tok. Ka tha një bluketiri, arenin, tokë, prishët me gjunahe Arenin, tokë, prishët me, me gjunahe A më në nuk kena ketë brengë, ne kena brengë në këtë që të tërgun Mendi kena të roga, mendi kena të penzija Pas zëtë vetë punojna për qatë penzij Më sa njërat të manë dhinën penzij Edhe duhet me thira që ka shetë qefina, ajde Kur kime shvizuat penzij? Për këta si jo lezër, penzioni jo nështë në khiret A tje penzionomi Për këta zhvjet një njërë jartë i më bahmedi, ishte i loth, e i raskapit dhe i tha, oho, gjitha veti një pytje. Kur rahatove me në këtë dunja? A ka nëjtë ditë rahatë këtë dunja? Tha po. Kur tashkele ka majon pragin e gjenetit. E atërë mos ka mërzia. Andaj ka dunia oz muslim rahati nuk ka kjo dunia çdo u bëhet. Po pas kanë dikush rahatish kanë ishin kanë penga bell. Për këtë ashyet Allahu xhelel el Qur'an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmetin min Allah lind lahum. Me rahmetin Allahu dhe mushirin e Zotit ti je shumë i but me njerëzit. Shkollë se sa i but. Ja kanë thë, a dini çka i kam thënë ju çka rast? Rast jo shumë i gap. Na bërm vetëm të pjesë e murdhjes. Kur ka shkuan taip çtu. Adhe shkambon, ato paria e popullit, ka shkui kanë shkuin kanë thirrë budallët. Budallët i kanë thirrën. Edhe ja jo kanë von gurzit në dorë. Ka dhan kësaj le kujt vjen ç'ki njëri xhune. Ai njëri e jo kon Muhamed sallallahu aleyhi ve sellem. Amunja para më vërtet më kalun ma hall. Edhe kush jo i ka mbledh fëmit ose çmend, ja kanë von gurzin dorë. Ka dhan kësaj ku të vjen ç'ki xhune. Çfar ndjenjë është Allah xallajo. Dhe mbas anaj me tarç që mundsia e pullës me i trus timi borraf, kështu që. A e xhe trus? E të rusë Mi përë thaë Allahu jaffajbim ma rahmeti minë Allah A ma rahmetin e kitë matë për Allahu gjellë gjellë Allah i kështë të tonë shumë rahmet Muhammed sallallahu Aleyhi ve sellem Thëtë Allahu gjellë vala Dhe ti o Muhammed nuk të kemi dërgu Posë rahmet për këtë dunjajëm Rahmet për këtë dunjajëm Dhe kështu dhe dhe duhet mesinët e muslimant Më kënë rahmet për dunjajëm Më kënë rahmet për njëzimëm Jeda shohë dalaj në përshkrimin e Mursisë Muhamedit aleyhis sallatu wassalam fadallahu ya rasul al-kahf ayati 6 fala'allaka ba'hi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafan fadallahu jallaluhu o muhammed ki më shkatruv veten ki më shkatruv ki më myt veten duke i ndjeqti ata pse s'po të besojnë tyje Pse s'pot besojnë se Kur'ani është prej Allahut Xhël Xhelalu? Esafen nga mërzia, i dhërimi i madh, pse nuk po të besojnë? Pse nuk po të besojnë ti? Gjithashtu do të Allahu Xhël Nuwala në surën Luqman, "Wa man kafara fala yahzunka kufruhu." Cudo që bën kufër Allahun e mohon Zotin, ti mos mërzi të mërzitë kjo punë. Shikova se çka e mërzitë pejgamberi selam? Kufri njerëzve. Runa zonë disa njerëz që të pikëzon kufrin njerëzve. Shiqyr tho që boni kufor ora hatova. Që që, që që që të vjoj mua edhe urahatova Që që që ke mua thotë të dhalashiti këtë uvën edhe urahatova Allah o i eruj zemratona, ja rabbel alemin Për këta syve, këshiko që ka i thotë Allah o që Sur el-Lukumel Thotë o Muhammed, ku shban ku for të musumërzit? Mirë bëzër, a i thuhu të njeri që ka së mërzit e musumërzit? A më nështë të mishku njeri me thonë tukesh A i është në rahat i rahat Tuz bavit e me thonë musumërzit e vlo Po qatë shumë mërzit e i pengam e sëram Kush më hante, Allahu i zbiti ajet Kush më hante, musë mërzit Thëtë Allahu Gjelle Gjellalu I lejna mërgihom Na i morë ata, te na kanë më këdhije Te na kanë me ard Ata, gjithashtu vëzër Thëtë Allahu Gjelle Vansurën Fatir, ajetit 8 O Muhammed Shpirti jotë Moskojën piklimet larkta Për ata se ata së përbesojnë Mos shqoti larg me mërzia, mos e munoti vetëm me mërzia se ata, pse ata nuk besojnë. Allahu e di çka janë të bëjë. Allahu e din çka janë të bëjë. Gjithashtu thot Allahu që luanen surën Al-Maide: "Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri." O Muhammed, o i dërguar, mos u mërzit për ata që po shpejtojnë me mohu Zotin. Shikojëz sa ajeti mos u mërzit, mos u piklloh, mos u mërzit. Për çfarë? se nuk ve pranojnë fejen Allahu subhanahu wa taala popullit, popullit tinë. Gjithashtu xhaja pejgamberi jona sallallahu alaihi wasallam mrzitej çfar, mrzitej nga arroganca dhe sjellja e ligë e popullit vet. Tregon Anas ibn Malik, thotë, er Ibrahim alaihi salam te pejgamberi alaihi salam i dit pridinn, dhe ai ishte i ulur ne me ze i mrzitur. Jalisun hazim, mahzun. I xhshu me mrzitur. Ja kishin bo ketë ftyrën me gjak Nga Nga arroganca E arabve Qikur si së dhe që ka më rije Qka ka pas, që ka orë nga transmedimi e bugjehlit E ka prej një deve Edhe ka morat Barkun me jashqitje Edhe ka pa për një në samë duke fal Duke u fal në, në qabe Edhe ka mor ketat Barkun me jashqitje të devës Dhe sa devja ka barkun e madh Abo, që dikun për 14 dit ushqehët, dhe ja ka gjut në ftyr, pe, në krye, për nga meri sa vaselle. Abo, ja ka gjut në krye. Dhe zërë, që kishë mi bo në në në këto raste? Që kishë mi bo në në në këto raste? Mirë pa Allahu, dhe zërë, që farë pra ka bo? Ka bo që për nga mesenam, prap të duron, e të banë sabër, vetëm e vetëm, që mesajëja Allahu, që shkonë verë. Shkon thot, e nësiv në merikë, thot, ishte në disa Iarë Gjibrajili di tha Qka ke o Muhammed Qka të mundon O Muhammed Tha Shiko qka kanë bo me muhe Më kanë bërluj me gjak Më kanë godit Më kanë bërluj me gjak Dhe më kanë, më kanë godit Thot E tu hibbu en uri e ke ajeten I ka thonë Gjibrajili a.s. A ta kalzoj një ajet A ta kalzoj një fakt Një prov Ka thonë po Ma kalzoj I ka thonë Shko te kjo lugina edhe kshira te kët pemën. Kshira kët pemën. Pastaj i ka thon, thirre kët pemën let vjen te ti. Drunin komplet, ka thon thirre let vjen te ti. Edhe thot e i tha pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam pasai pemës e ja te un. E ja te un. Edhe pastaj i tha ktheu te veni vet. Dhe ajo kthi e te veni vet. I tha pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam Gjibrahilit mjaftështë, mullargu mërzia Kanë thonë djetarët Adhine ka transmitu imam Ahmedjë dhe imam Ibn Umejge Kanë ka thonë djetarët, pseja ka përdo Gjibrahilit qëta? Në atë gjendje të cikletëshme të mërzitëshme e kanë qitë gjakin bë kryje, ka do Gjibrahilit mi ka dzu që ti nuk je pa pozita Allaho, kitë kjo që ka pëndoh dhe ka një urësi, a do me të ka dzu që fa njeri jetë të i po ka do në thire pëjmon, a mu shumë pa në mendu, pastë padu padu më proprotizuar. Pa më përgjigjuntimet bodam dikush. Edhe më arën më than dikush, apo do diçka, apo do më thon këtë çtin e drunën e vet skupit ngrihet në lart. Hecni. Pa në më çka çka ikish më bona njerëzve. Më thana, po do më të kaloj diçka, po. Ço druna lvizni kret. Me fjalën time, lvizni, ngrihet lart. Apo, sa frigë ajo ki shkaktu njerëzollëzët. Apo. Para ndo të më pas, ngojën ta në mundi më than, për shembull, shpiës, çu në lart. Ngrihet në lart apo sa i shtu tarmiku pi po pe jam çfar ka bë ka don hasbi ka don mjaft mulargu mrzija kjo vëzë për çfarë asë mrzinë e madhe që ka pas për kësaj arrogancë të popullit vet xibrahili ka thënë ka dal të ka zë unitë dishka që ta kupton se sa i lart jetë Allahu te bareke te bareke ve taala për këtë si u mazer pejgamberi allahum merrzi te nga, nga, nga sella e lik vëzën njerzit e mirë i munon sella e keqe njerëz A, sjellë njërzit me sjellët keqe, kur gjosi munon? Sëpësa ata e shprazin, ata e zbrazin, sjellën e keqe të këtë njërzit e mirë, e njërzit e mirë e mbajnë veti. Andaj, që i thëjnë në në në gjuhë në shqipe, kësaj në mrejnë a shka, shka e munon njeri, ndër, ndërgjegjë, apo? Në ndër. mrejnë a kjo. Kjo e cila të mundon këtu mrena Ka zënë se jenë njëri mirë Nëse së mundon, atë e rruna zot Atë e lutë a Allah me të ndruhe Me të ndru zemë Kjo dhe ishte prej mërzijave Të pengamberi sallallahu a.s. Prej gjera dhe zë që i mërzishte E mërzishte pengamberi sallallahu a.s. Ishte vdekja E të afërmve jon islam Sikur që unë mërzit për Ebu Talibin Kuri tha Thuj la ilaha illallah a istonte Thuj la ilaha illallah a nuk e thonte D Kër vdikë në Vdekën e fundit të, Që e pat në pranitë Ebu Gjehlit edhe Umejes Që ka boni për nga mësënam Masi vdikë thë Endekame elu të Allahun Gjele Gjelalu Nga mërzia e madhe Dhe zhe këtë du tjetë uh, Karakteri besimtari Të mërzitët kër dikush dhe, dhe vion Të mërzitët kër dikush dhe së një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një çikoi di. Aloq Murzit. Vullai në nanë një herë më e pa tu xheg kë dunja. Nuk jo musliman m'kon sëmë pa i dhon. Ej bënë me të ujit, bënë se u ka njëri. Apo më e pa në shtëpi çafirit tu xheg, s'fimene pe njerëzorës, pe më Ramadan. Ej bënë me të uj, bënë të uj. Më e pa një herë vëzërt që olivanos në tok. Edhe më thani kush, ej sa me musliman kë. Nuk ka musliman. A thuani me skollën në Desi çtu. Jo vëzërt. Nëriu Ragun Naturjon, vetë çka shkur trupi imunod, ditë ditë, zër, i munohet e shpirti kur i munohet. Në ditë për ditë do të vëzojë pengamel e Islam kalon në jenazë, kaq asulim Imam Buhariu, kalon në jenazë. Dhe çohet në kamë trishtum. Çohet në kamë trishtum. Do sahabë doin me çecut, doja rasulullah jehudia, arrobat. Ai i bën arrobat. Tha bejon sa, a ka shpirt kia? Që i jehudi po, shpirt ka po. Pastaj tha bejon sa Vdekja e atë rështuhshme, akadegjia e Hudia musliman vdekja e atë rështuhshme. Unë sjam do du bó dua për ta, po jam tu i trishtuar nga skena e vdekjes. Për këtë asyl që kur vdesh Ebu Talibi, axha i vet, vdes, vdesin në kufër, vdesin jo në islam, vdesin shirq, umrzit shumë pejgamberin sallallahu alejhi dhe. Dhe tha derisa Allahu nuk m's bëhet nea jet, un kam e bó dua për ta. Zë për qafir. Ka me ba dua, sa dhe për Chafer, kamë bëu dua, derisa Allah do të më thojë mos bëndua, dhe Zvitja i e di ku tha, nuk klejohet me boduah për Chafira. Për këtë arsye O Llezër, pejgamberi jona Sallallahu selam, morzi të shumë kur vdes te dikush në në paganizëm. Gjithashtu O Llezër, pejgamberi jona Sallallahu selam u shmorzit në një prej jetë ditëve të jetës së tina me një morzi të madhe kur i kanë dhënë një tradhti e madhe nga disa prej arabëve. Çka ka ndodhur, ë në një prej ë Skenave të jetës të tina Për nga mbëri johën sallallahu alai sallim e, I dërgon 17 hafëzlar Të disa frej arabëve 17 hafëzlar I dërgon të disa frej arabëve Dhe në këtë e, Dërgim mërzitët Shumë për nga mbëri johën sallallahu alai sallim Shumë mërzitët Vindis apër njëzë dhe zër e, Fisi rrëll dhe kuan Usajje edhe bëni lahjanë Edhe i thojnë për nga mërë itali sëllatë e sëllatë e sëllatë I thojnë na e na jena tri Dojnë a më në të rësu për fe Dojnë a me ditë për fe A më nështë të më në dërgunjeve hojalar Thotë për nga mërë itali sëllatë e sëllatë e sëllatë Po, ka me ja u dërguë shtadhet hafëzlar hojalar Me ja umësu juve fejën Shtadhet se bejine rëgjullet Shtadhet hojalar ja u qonë për nga mërë itali sëllatë e Thot, uh, transmitusi Dhe ne i quanim këta njërës Qfar, i quanim El Kurra Ledzuësit Profesional të Kurranit Ledzuësit profesional të Kurranit Thot, dhe shkuan me ja umësue Fejën Qka ndohë dhe sët? Shkojnë dhe duke kaluë pra një bunarit E cili quat Bihru ma une Para se me shku ju dalin të rafti Këta shka veti kanë lip Ju dalin të rafti edhe ja u vrasin të të shtavet i lipin me ja u mësu fejen edhe i vrasin fun kështu e kanë bërë, me kasë e kanë bërë pengamberi sallallahu aleyhi vësellem thot, transmitusi nuk e kum pa, ndë një her pengamensa, me mbulu qasë shumë mërzi, si ku që keter shtavet vete ja kanë vra në trafdi Jo ka që që 7 dhe të ulema Këtyre fisëve Dhe ku anë edhe asijës Edhe qëfar ka përveze Këtë i kanë vërën të athi Kanë do në ludhe I kanë mytë kejtë Thotë nuk e kunë pa Ndë një herë Që pe nga më berin Sallalais allim Tjetë mërzit Kashum Thot dhe ka arë në transmitim Se njëri për i tyre pak para se me vdek Ka than I ka than njëri për i tyre që e, e ka pa gjall Ka than shkoni thuni Muhamede sallallahu aleyhi sallam Allahumme bellig anna nebijina Anna kad lakina ke Faradina anke I ka në than Thuaj Muhamede sallam Se ne e takuam zotin ton Ne e takuam Allahum gjele gjelalu Ne e në razime zotin Edhe Allah është razime në e dhe Dhe jina razime Muhammedin sallallahu Aleyhi Vesellem Thot Edhe kur njëri prej tëre Ka vdek Ka thonë Fuz të ube Va Rab, rabbi lkejbe Parasën e mitë ka thonë Fitova pasha zotin e qapës Parasën e vro Ka thonë Fitova pasha zotin E E qabës, thot, Enes Ibn Malik, radiallahu an, thot, dhe pastaj, e kemi pa pengamberin, sallallahu a sellem, shumë të mërzitur dhe tha, in e huane kum katë kutilu, vëzritua janë vra, shtabë dhe të hafëzlar janë vra, thot, edhe ata para se me vdhej kanë thanë, o Allah, kalzoj pengamberit ton, Muhamedit, sallallahu a sellem, se ne jemi takuar me ty, dhe jemi razi me ty, dhe ty e razi me neve. Kjo dhe zërë e ka mërëzit shumë për nga mbedin Sallallahu a.s. Se dhe zërë, që ja kanë vra njërëzit në trahti A mu shë para mërëzit ti, jo u lema Ti 7-10 njërëzit thjesht më jaqu 7-10 endacak më jaqu 7-10 bedevi më jaqu Dikush dhe dikush me të tivra Qfar mërëzit e ma da, jo dhe zërë? Qëfar mërzit e madhe? Por këta që jubërës jo, për nga mbedi, johën sallatës ellim, përjeton të prejgjërave të silat e mërzit njën shumë, thot e nësim një melik, një mujdit, hqë panar u ka lutë kundër qëtë në familjeve. Një mujdit, hqë panar u ka qua, o zot malkoj, o zot malkoj, o zot malkoj, që? 7-10 vetën të rathia ka vërra. Stalet vetë. Gjafer vetë e kanë vrahtti dhe këto janë zak jashtëm e mrzive të mlojet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pe ajo sa do të shoqë mrzit edhe kur i kanë vdek në luftë dostat e vet. Është mrzit shumë. Kur ka vdek Zaid ibn Harithe, kur ka vdek Jafer Jaferi, dhe ajo Jazvat, edhe Ibn al-Rawah, në luftën e Mu'tas Osh m'rzit shumë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tregon Aisha radhiyallahu anha, fadquru ibn Halida, Zaid ibn Haritha, edhe Ja'firi, edhe ibn Rawaha, fad qul pejgamberi ol ishte ngan ol fad edhe pa m'rzit të madh ataj. A ne kanë ndërtuar, sikur që ka thënë ibn Hazaj al-Qalan, se njeriu kur ka dhënë një goditje të madhe, nuk duhet mu alivanos, por nuk duhet mu basi se s'ka ndodhur gjë. Po shfaq apo pezëm, po pe zam, ul dhe thot Aisha u shifë të mërzihat e Aj. Sepse ka si një, do të thotë, ka si një, e ka mërzi vdekja e shokrit, e ka mërzi vdekja e axhës, e ka e ka mërzi tradhtia e njerëzve, e ka mërzi arroganca e e njerëzve. Thot Aisha, thot dhe unë po e këshir pin der, pin çosh derës. Pejgamberi sallallahu aleyhis salam, edhe i tha, i tha ineri, o i njëri, Oj, dërguari i Allahut, grat E uh, i ja apartmendi i qytetit e Gjaferit, të cilat s'ponalën Tukajt. S'pondalën Tukajt. Ju tha pejgamberi alayhisalatu sallam, shko thu ju mos kajt. Për një lloj vajtimi, shko thu ju mos kajt. Erdh pejgamberi dhe i tha, "Ja Rasulullah s'ponalën, fa shko prap." Thuju, "Mos kajt." Dhe po strehti, tha s'ponalën. Tha, "Merdhë dhe dhe ju u mbytyr." Merë dhe, zalë, edhe gjuju Gjuju nëftirë Thot, ashe, une i thash Allah u ta qoft hunë në gjark As urdin e për nësëm nuk e qove qishë duhet E as për nga për nësëm nuk e lave rahat Sëpse ki njeri Tukon për nësëm në mërzi Ka shku ka thonë, gratë për kajnë Tash për nësëm e ka thonë, këto për kajnë Shko në ali mës... A për nësëm e mërzi në vetë Ashe ka thonë, as nuk ditë me në në në në alë Pra kjo ka argumentuar se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem është mërzitur shumë për vdekjen e këtyre rrejasve. Pra, para me vëzërt është ul dhe ka sfash mërzit të madhe. Ë ka sfash më mërzit të madhe. Fath Ibn Hajar er al-Asqalani thotë, kjo është natyrshmëria e pejgamberit aleyhi dhe sellem. Mërzite për atë që e mërzit njëri, mërzite për atë që çka çka e mërzit e mërzit njërin. Dhe pastaj çfarë ka thënë, kanë ardhur dhjetë i kanthan, kanë thënë ja rasulullah a uh, domanon familja e kësaj e këtij njeriu e familja e këtij njeriu tregon Esmaja bint Umeisi thot kur u godit Xhaferi dhe shokët e tij shkova te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe uh, kisha pergadit disa prej prej ushimeve i lajta fëmitë e mi i pastrova thot edhe i thash uh, dhe më tha pejgamberi alajhi wasallahu alajhi salam mi sjellni bitë e Xhaferit mi sjellni djemt e Xhaferit edhe ja sjella i qaf, i porçafoj ja u mor aromen, nëse kështu e ka pas mesram, e, për tradit, dhe filloj me qajt. I ka pa djem e djalit aqës që ka të dik luft. Edhe thot, filloj me qajt. Dhe i thash, ja Rasulallah, kurban të bafsh, nana jeme edhe baba, baba jem, të i bafsh a kurban për tyje. Pse po qanë? A të ka arrit dë një lajmë për gjaferin për babën e tëre? Tha, po, kanë vdek në luftë. Kanë vdek, në luft, sot, atërë, uh, ju ka thamë, pengamberi a.s. Kujdesu një për familjen e gjaferit, bërë një ushqim për ata, letojani atyre, nga se ato, ata kanë sot mërzit. Ata kanë një loj, mos i beti. Për këta syrëve se kanë dhënë djetarët, se pengamberi jo në sallallahu a.s. Mërzit të shumë me mërzit e mëzit. Me mrzit e kujna, me mrzit e humbjes së dostave të vet. Dhe kjo vë zor duhet tjetër dhe tradita e çdo besimtari, ç'të mrzitet për humbjen e dostave, ç'të për shembull, zakonisht shigoni, ne sot jemi Ramazan 90 kald, ni 445, 1445 nga hijeti pejgamberit alayhisallatu wasallam. Ajnë njerëz që kanë si vjet çtu, se vet nuk janë. Parë vjet janë kanë, vjet nuk ishin. Parë parë vjet, çdo vit ozër dikush mungon. Kjo vë besimtarin në mrzit. Jo domos si na këtë këtë xhami o zot. Sa xhenazë ti përcjellim. Sa njerëz këtu vështrojna sot ka xhenazë. Sot ka xhenazë. Këto besimtarë duhet me mërzi dhe me bë që ç të përgatitet për takimin me Allahun te bareke te bareke o teala dhe ta shfaqë mërzin o zot. Duhet me shfaqë mërzi dhe jo mboosit as as njerëz o zot. E, e marrva sikafdek dikush? U vazhdona me bundëmoja, me bundeveta. Ka punë pun, thotën. S'kena vak për mërzitot. Hajde, ha çopun. Ço zot. Pënga njëzër, me selam. Bur i shtetit u ka. Ke shtetin e e Medinas e ka pas mbi veti. Ke duniën e ka pas mbi veti. Mirpo kur i ka vdekti kush ka kahet. Kur kur kur i ka ndonni mushivet ka ka kahet. Një ditë për ditëve vjen çika e vet. Osh duke net me shokët e vet. Dhe ja bën i lajm. Thot vdiç djali. Ni mbi veti ka vdek. Thot tingo sam lillahi ma ata walillahi ma aqad. Edhe nga të ka pas Abdurrahman i më avfi një, një shok të të tina Edhe e shepën nësëm më duke qajt Edhe ma herët Për nga nësëra me ka do gju duke thasë Zë ban me kajt, bëzë ban me vajtu Nuk ban me vajtu njeri Edhe kur e shepën nësëm më duke qajt Edhe kymini a rragunë Sa i për nga marë duke më mësue pi tina Thotja Rasullallah A nuk nëndalove neve ti prejt kajt mësë A vetë po kanë Ti vet neve në thove mësë kanë Un nuk të kum dawn mos më kaj. Unat kum dawn mos më vajtu. Dhe ka dallim mes vajtimit dhe të kajtës. Ka thënë syri loton. Syri loton, a mundunj më lësh syrin. Zemra mrzitet. Por ne nuk thehemi posa çka ka kënaç Allahu xhël xhëlalu. Kjo ka qenë tradita e pejgamberit ali sallallahu alajhi wasallam, jet mrzive. Kjo ka qenë tradita e pejgamberit ali sallallahu alajhi wasallam. Pra, kur ka morr lajm se ka vdeq dikush, o shmrzit o zot. O shmrzit. Për shembull, vëzhat sahabët e pejgamberit ali sallallahu alajhi wasallam, Çfarë do llajmë mi pa skallzuar, por kanë do koft është mërzit. Ka, njëri ka Fila, një njerëz dhe i ka thonë Allah. Filani djalili i Jehudis është një shtrat vdekje të duk i smut. Djalëri. Dhe Pejsa më thot, "Eja shkoi ta vizitoina. Eja shkoi ta vizitoina. Kanë Allah zot, djalin e Jehudis. Djalin e Jehudis. Analiza shkavojna. Mo në vesh për musliman që është i smut, musliman që dikur ka punë mirë. Jo beskoj. Jeudi yolëzë. Baba i vet se ka besu bekallahu selam. Ai ka luftu pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, i ka dhënë sapo djalin e kocsmut. Ka dhënë dhe shkoi ne vizitojnë. Ka shku pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, edhe pak para se me vdese ka qanë. Ka thënë thuj la ilahe illa allah, dhe se uni jam i dërguar i Allahut, dhe se Muhamedi sa më i dërguar i Allahut. Ai ka këshir babën e vet, këshir pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, këshir babën e vet. Se babana ka bosati. Edhe baba vet ka thënë me veti. Ne të pështoi djalin e djali ball, mos se uni jam to to u shtiminon saman se to e djali e dhe i ka thon djali vet at e bal qasim ngoja e bal qasimit çka po thot peigamen selam ngoja çka po thot dhe ka thon eshhedu an la ilahe illa allah wa eshhedu an muhammed ar rasul allah dhe ka ndrujet thot transmetuesi u gzuu shum peigamen selam dhe tha elhamdullilah e pstoj allah i njerin ne pervet meje njerin Allahu e ka pështur në ummet në Muhamedit selam, mirëpoqë për një njëri u ka gzuptë nga e selam, dorsa faraqsojna, kur kaniç është i smut u ka mrzitur dhe ka shkuar. Por këtë asgjë u vë zot. Pejgamberi ishte shumë i natyrshëm. Kur kish gzim e pav, nese do ta shohim çysh kesh pejgamberi selam. Pejgamberi kur ka pas me kesh ka kesh. Çka ka pas me kesh? Sikur të balon të ushimit. Ai sukoni so i dhan mas ushimeve. Amba nëse ja kanë nxjerrë në tavolinë mish edhe hurma, ata mbe ha mishin. Kur s'ka pas kur jaha ka pasavor. Përsa më konsumi natyrshëm, mos e mëzë. Nuk ka pasnjëri më natyrshëm se pejgamberi Zot. Ça ti ka kon tukesh, ka kajt, pse? Sepse ka hani sën e cila, e cila e bën njeriun me kajt. Dhe kjo mos e, kjo laramani e karaktereve, kjo laramani e lvizjeve të brendshme e ka bër ato njeri natyrshëm. Dhe ne do të mëqen të till, si dhe ne do të mëqen të till sikur pejgambëri Johan sallallahu alaihi wasallam. I ditë Zot, i kazojn pejgambër sa njeri U ka zgoglu shumë ja Rasulullah. U ka bosi zok, kështu i kan thon. Dhe më pas më kan thon, hajde shko na ta vizitojë. Dhe kur ka hië në në dhomën e tij na, ai sahabiu më e pa, i ka thon më sa subhanallahu. I madhusallahu. Ka thon çka ke thon ti? A koni njëri vetëri shnosh? Edhe për një herë u ka bosi zok. U ka tha, u ka vë kocë të likur dhe venë sa më shko në e shër kur e shër nga pomja e ki i që thotë subhanë Allah qëka ke thanë ti, qëka ke full ti thotë ja Rasulullah e kun boni dua dhe mas qësa i dua e më ka gjithë që kjo ka thonë qëka ke thanë ka thonë këmë thonë kështu ja Rasulullah ku më thonë o oh Allah qatë dënim qëka e ki me madhanë në akirat be mandun ja në akirat mësë ma jep që mandun ja subhanë Allah i madhështë Allah po pëse ke thanë kështu pëse ke thanë kës Ka thonë moqish me tha nja Rasul Allah Ka thonë thuj Allahumme Rabbena Ti na fit dunja hasaneten Va fil akhirati hasaneten Va kina adhe bënar Ka thonë ki mujtë edhe qështu Ka thonë thuj o Allah o Zotion Na jep dunja të mira Edhe na khirat na jep të mira Dhe na ruj pizari gjenemit E cka di Pa di jes ka bërë këtë doa Pasaj ka bërë për jesem ka thonë O Zotë këthe jashtë netën ozok fes natën dhe e ka kthi Allahu xhelal xhelal. Shikova se pejgamberi më mrzit, pse beqë vdo okso, sikur të saprnjeze dhe Zot. Kur zdin diçka dhe gaboj. Çka duhet se duhet më na mrzit nevojë kjo. Por këta xhelal se pejgamberi jona sallallahu alaihi wasallam e shpastë mrzin, mrzite po shokteve, mrzite po ngjarve të cilat ishin të të mrzitshme. Thot Aisha radhiyallahu anha. Një ditë vetë vetë thot e prek e prek ashtratin si ishte pejgamberi sallallahu. Thot mu më shkoi menjë ku shkon grave. Mum shkoi menja, ku shkoi grave? Ku shkon grave në zënja? Kur kanë ortake. Ka shku të tjera. Ka shku të tjera. A ti hiç pa pasë të të biçkon menja? Ku ije? Po, po do të live mësh në telefonin. C'është, nuk do po të shaja ashtu është. Pi frigës së të madhës ka dhe mos raportit miçka e kad. ka. Ka sidat kështu. Çka i tha Aisha, dia çka treguam? Aisha ku i thave në sam, apo do menu, menet, me më në net me funkarallok, apo do më mor pa dhe me shku të babajot. Çka i tha më sam? I tha "Jo Rasullallahu në rrimetije." Fatash ka mi vë të gjatë të tjera. Çe i tha Aisha, mos ju kuazh as kom fanu ne. Me shpresë që mos prihet veç kësaj pejgamberi alayhisullatu selam. Veç çka ndodhet, i thotë, e preka shtratin, s'u shpjegoi Zot. Rodum mushkoi me një, ka skuqur një gruaj tjetër. Thotë dhe e veshja hijabin edhe dolat e ndjek. Talipi kwa. Dhe vetë pejgamberi selam mos i rëthum me melek, osht i rëthum me Allah i ka dhënë gjithçka. Një ditë për ditë ja kanë bërë bon një manovër, gratë të vetë, Allah o i gjellore i ka kalzuhu. I ka kalzuhu me një herë. Dhe pensam, shkon ku të varezat e bakiot, Medine. Allah në mësor me vizitu Medine, një arëbë bararemi. Dhe ka shku të varezat e shokve të vetë. No, tarë. Arët, thotun i shkova mas. Thotë shkoj për nga menësëram, para varezave dhe po lutët për shok të vetë. Po lutët për shok të vetë. Edhe unë e Dhe pe mësam, e ka pa po, Edhe kur ka i, prapu ka bo kësha të flet Edhe i ka tham, pe mësam, dikush bëm vike mas Dikush vike mas Edhe i ka zonë, ajshe Atare, thotja Rasullullah, unë si gratë si Më shkoj menja, ati ku, ju shkoj në grave Qa ka po vezër, i ka thonë, oja ajshe Gjibraili erë dhe në tha Që u ban lutje për shokt e tu Që u ban lutje për shokt e tu Dhe se sa shpes njëve pilot njëzve për pi familiarve, dostave, në kanë vdek, ato ka kujtu njënë me thonë, e tja baj një dua, tja baj një dua Allah të afale, zëti të afale, tja jap një sadaka, ne mën të atina, për, për njëzve se të kanë ru jetë prej pre, pre, pre shokëve tu, për familiarve tu, prej gjyshrave tu, e kështë në mëra, që kështë si ka arru shokët, midis natëve se si ka qëve, ka shku ka bër dua për dostat e vetë. Por kështu dha Zot pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam manifestonte pikllimin e vet, manifestonte mërzinë e vet për shallazhje, sepse kjo është njerzorja e pejgamberisallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu dha Zot pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam është mërzi shumë kur i ka vdek axha i tij musliman Hamza. Hamza. Tregonu Allah ibn Omer radhiyallahu an se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam kaloi pran grave të Abdul Ashhelit ka Abdul Ashhelid تسilat i kanin të i çanin të vdekurit e tyre në luftën e Uhudit. Edhe pejgamberi alayhisallatu selam kur i pa se cilë njerëri të çaj familja vetë, çaj gjata vetë, çaj kret, tha pejgamberi alayhisallam lakin hamzata la bawakilah. Amata Hamzun miqën tëm s'u ka kush me kajt. Sepse pejgamberi alayhisallam e zën, që i familjen e kishte të, të shpartalluar disa e si këshin besue Hamza i kështë besue edhe u, u vratë në luftën e u hudit dhe kërë e po Hamzën të, të shtrir i coptuar i gjuaj të në me shi gjetën nga se me mbëlefe kanë vratë me mbëlefe kanë vratë ka dhe kërë ka bëgëzër kërë e ka po migën e vetë dhe knepi shekë kitë familiar t'i kajtë vetët tha ama ketë migën temë Hamzën s'po ka kush me kajtë Dhe kjoja ka shtu edhe edhe më shumë mërzien Thot, e atare, thot ardhën dhe gratën sarve dhe fillun me kajt hamzën dhe fillun me kajt hamzën atare thapin nga mbire a.s. vajhahunne ma në kalëbne ba'du muruhunne feljen kalibne vë lajbkina ala halikim ba'del joh thapin nga mbire a.s. mirë për ta a e në dhe ko kanë të kajtë e ndekon kanë të kajt, thuju atyrele të la, në të ndalën, dhe masodit më mas stakajnë askan. Dhe masodit më mas stakajnë askan. Thonë djetarët, argument për të, leru, për të lejuarit dhe legitimitetin e të qarit, është hamëzën s'ka kush me kajt. Ndërsa, fjala për nga berit alejë salat dhe selam, masodit më mas stakajnë askan, është për qëllim e kajtëmja e cila o në prak dvajtimit. Kur të më një e qara, në prak të vajtimit, du të më nalë. Që këtë më thonë, që dhe është dalimi me së të qarës dhe, dhe vajtimit, e qara me dalloti. Eqara është me dalloti dhe me është prej mërzien. Kur janë njësë me vajtue, kur janë njësë me folë. A, ky, a, më la... Qëtu, kur të janisë në këtë derë me hiena dhe Sepse kjo është ndaluar Pengamberi Johon s.a.s. ka dhe në hadith uh, Allahu gjellë gjellalu dy gjeraja ka ndaluar këti umeti dhe ata dhe të vazhdojnë me i baje ka dhe e para mohimi i përkatsis edhe vajtimi të vdekurve edhe vajtimi i të vdekurve Për këtë asyje ka dhe në lejë s.a.s. dënohët në varë i vdekurit me vajtimin e familës vetë do نو at menena me vajtimin e e familjes së vet. Për këtë arsye vezer, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka thirrë me ka njërin, ama jo me jo me vajtuar. Dhe gjithashtu vezer pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam mrzitej kur ë uh, kishte mundësi me uranu diçka umetit vet kështë mundësi me jaranu diqka umetit vetë për qenë më dhe transmeton Aisha radiallahu anha se pengamberi jonë sallallahu aley sellim uh, një dip e ditve dul uh, i mërzitëshëm dul i i uh, mërzitëshëm thot Aisha une e përcellat luntur gëzushëm dhe sa mu këthije i mërzitëshëm edhe i thash ja rasullahu aley allahu që ka ndot thot kumë hi në qabe kër ka shku në qabe pengamberi sallam ka hi mënajna dhe ka qelë qabën Edhe, ka himrejna. Thot, si kur ti kisha po dhe pun, qishpishot tash, mas i ka loj, dhe dhe kisha ndruhe, kisha po ndryshe. La u istakbeltu min emri me stedbertu ma dhe kheltuha. Ka thonë për nga mërë a.s. Si kur ta kisha po tash ka ndodhi, mas i dola, mas i hinan qabë dhe dola, s'ki shahin heq. Se, ka thonë, inni e khafu en e kune katë shëkëktu ala ummeti ka thon pejgamberi alayhissalam kam frik se ja ranoi ummetit tim ti je ranoi kur ka shku pejgamberi selam ne çave ka himrenan çave kan dhan dietarot thot e, e sindi thot e, ka pas frik Që si tësëri që ka qojë në qabe, ka me menduë se kur ka arpjë në qabe për të parën herë, e ka, ka hinë mrejna. Edhe ki ka me mendu se kur që kojë u në aty, dhëtë me hinë qabe mrejna. Që kur që edhe sotë është, kur vjen dhe një njeri ma autoritativ, e kështu më rapë, kur vinë, që ka bojnë ata a, autoritetet e, të cilat janë në meke, i mundësojnë me hinë qabe apo nga ajo se peigandom kur ka shkon çabe ka 11. Çka ka thon Ali sallallahu alajhihi wasallam, era nova ummeti tem. Era nova qafrika që mos çaranoi ummeti tem. Dhe këtë friqëzëre ka pas në disa prej prej prej pre xhorave të të fejes. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhihi wasallam ka dhënë hadith. Mu qon ç çaranoi ummeti tem i kishafan për çdo namaz milavant. Nemisfak. Ama Ka'm friqse era në prometin edhe nuk e ka baj. Në ditët e peënga me aleyhis sallatu sallam në Ramadan fillon me fal namaz xhami. Fillon me fal namaz në në xhami. Dhe mbledhën sahabët dy ditë, tre ditë dhe e ndal pejgamber pejgamber aleyhis sallatu sallam. Dhe i thonë sahabët ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "So mir kam du fal?" Çfarë kanë thënë ata? Ka thanë pejgamber aleyhis sallatu sallam, "Ka'm friqse ju bëhet farz." Se so, kështë tukon gjallë, bëhët farës. Pas taj, kërka vdhejk për nga mellë a.s. në konë, e omër ibn Khattabit, prap niso janë mlejtë. Ajo shka që mu të tëravi. Tëravi. Andaj omër Khattabi, Khattabit. Në konë omër Khattabit, tëravijat janë falë një zëtë rëqatë. Në kohën e Omar ibn al-Khattab taraviat janë fal 20 recitat. Në kohën e Uthman ibn Affan taraviat janë fal 20 recitat. Në kohën e Aliut radhiyallahu an taraviat janë fal 20 recitat. Te Sheikhul Islam Temië, shumica e sahabëve kanë fal taraviat 20 recitat. Dhe disa betyre kanë dhan me ixhma këtu, se taraviat janë 20, 20 recitat. Kjo ka qenë vepra e sahabëve të pejgamberit. Pse e kanë dhall pejgamberin taravijën? Sepse ka shumë më bó farz. No, a të falë po ajë nitu fal po farz e keni. Për këtë arsye edhe pejgamberi sa më ishte shumë i kujdesshëm. Në ditë të ditëve, duke bërë haç, pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) ka bënë një her haç, një her haç. Edhe vjen një njeri dhe i thotë ja rasulullah, "A çdo vit duhet të bëjmë haç?" Pejgamberi sa më shun, "A çdo vit ja rasulullah që për i përzi ti atë, çdo vit të ne bëh haç?" Pejgamberi sa më shun. Dhe përstreti i thotë, "Ja rasulullah, a duhet më bë çdo vit haç?" Pemësa më shpa thot. Thot, me të thom po, o farz. Mu bo farz, sënë e ma. Ajni të pa o sa u ka bo haji. 7.000 euro. Mu ka në farz për qdo vit, kush mund të me shku? O, sënë të shku në jarë, në katërratëve, sënë shkom. Por ka të sënë e dhe se shiko, sa më shirë ka, ka farz, për emësa. Aj ka fol, ky si ka përgjist. Në të ratën në jarë, s'aj ka menu se s'ka gjevao. Ka thon, me të thom po. Bëhët farëz, më bëhët farëz, bëhët eran. Ka thënë, kërës që përgjiz në diçka une vetë për vetit, ju më së më gushtoni muhe. Ka thënë, lemnik që shula une. Për këtë asyjo dhe zërë, pingamësa më frigojë dhe mërzitaj që më zvinë dispozitat të cilat e randojnë umetin e Muhammedi sallallahu a.s. Për këtë asyjo dhe zërë, Allah u gjitha e përshkruan përshkruan. Pejgamberi Allahu subhanehu ve teala e theksona ne ayetin 128 te surres Tauba te Allahu te bareke ve teala ne porshkrimin e Muhamedit sallallahu aleyhi ve selam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhima alittum harisun aleykum bil mu'mineena raufur rahim. Te Allahu jelle ve ala, shikoj çfar porshkrimi ka bër Allahu për pejgamberin sallallahu aleyhi ve selam. Ka thënë juve ju ka ardhur një i dërguar nga vet lloji juaj, nga xhinsia juaj, nga njerëzoria juaj. Azizun alehim anittum, shum i veneran kur diçka juve ju vendran. Dhe të shiko, i ka ardhur ran pse njerzit ju vendran. Çka ju ka pa po njerzit ran, edhe a ju ka u ka randuar. Sot Allahu xheluala harisun alekum, shum mërzitet për juve. Shumë ka gojë për Juve. Shumë është i zellshëm për dobit e Juve. Bil mu'minina raufur rahim, ndaj besimtarëve pejgamber sa më shumë i but, edhe shumë i mëshirshëm. Shumë i but, edhe shumë i mëshirshëm. Vazhdojnë disa prej skenave, ka edhe më tepër, por më miz, mirë po kem mjafton që ne ta kuptojna se pejgamberi jon Sallallahu alajjellem ishte si të gjithë njerëzit që mrzitej dhe pikëllohej dhe rrinte mahzun përkë për çfarë, për, për ummetin e tina, për atë që e mundon ummetin e tina. Elusim Allahun xhelaluhu qedit tamloja e Ramazanit Allahu te ban ajrimet ona qabul. Elusim Allahu juaj Allahu te bareke we teala ta munsonce temsoim ga historia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu juaj Elal juaj zoti on te bareke we teala narinjall Allahu me njerin me temir me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu te bareke we teala te zoti on gele jala kudosh aqimi çolluar Allahut mash problem. E kudojemi kemi gabuar ajo ka qen prej meje, ka qen prej shejtan dhe elusim Allahu juaj Allahut na fal. Aqulu qouli hadha we astaghfirullah li we lakum fastaghfiruhu innehu Gafirur Rahim walhamdulillahirabbilalamin